A doua epistolă sobornicească a lui Petru. Capitolul 3. Trei Aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori, plini de bagiocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice, Unde este făgăduința venirii lui? Căci, de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci, în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.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 ci tot să vină la pocăintă. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că lunga răbdarea Domnului nostru este mântuire.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 și să vă pierde tărie, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. A lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Acesta este sfârșitul celei de-a doua epistole subornicește a lui Petru.